als preferitors és que els seus fills contactin a internet amb estranys. Aquests són algunes de les dades eh, de la primera enquesta elaborada pel Ministeri d'Interior sobre hàbits d'ús i seguretat de menors d'entre 10 i 17 anys, presentada aquest dijous pel secretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez. Ha estat, un ha estat en un col·legi madrileny i davant un bon membre de nens, on el número alumne d'Interior ha exposat les conclusions d'aquest estudi i també la nova edició del Pla Director per a la Convivència als centres educatius i als seus voltants, que en aquest curs incidirà precisament en la seguretat a internet. De l'enquesta dividida en dos qüestionaris, un per a pares amb fills d'entre 10 i 17 anys i un altre pels mateixos menors, Martínez ha destacat que els primers confien la majoria en l'ús que els seus fills fan d'internet. De fet, més de la meitat autoritza sense problemes que els nens naveguin per internet en qualsevol moment. Això sí. Un 62% comprova les pàgines que visiten els seus fills i un 54% parla amb ells sobre els riscos que accedeixin a continguts inadequats. Amb tot, amb tot poc més d'un terç comprova el perfil que té el seu fill a les xarxes socials, quins amics afegeix a Twitter o quins grups de WhatsApp o Messenger posseeix davant la preocupació que revelen els pares que estranys puguin contactar amb els seus fills i que puguin cometre delictes contra ells. D'aquesta manera començam amb una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. So Tot un poble que us parleé d’acompanyar Cristina Paniello, en Lucas com a tècnic i en Jordi Garcia. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 Doncs Comencem amb els titulars i hem de dir l'alcalde Tries ressalta que es posa en marxa la transformació de l'àmbit del centre penitenciari de Trinitat Vella que canviarà tot el barri. L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, va visitar ahir els entorns del centre penitenciari per a joves a Vella i va presentar els projectes a curt, mig i llarg termini que estan previstos a la zona. Així va explicar el projecte d'organització provisional dels terrenys on estaven les antigues cases dels funcionaris de la presó i el projecte de transformació que està previst desenvolupar en l'entorn en els propers anys. Durant la presentació, l'alcalde va posar en valor el projecte de transformació d'aquesta zona, que serà molt important pel districte de Sant Andreu i el dotarà d'una nova centralitat i ha anunciat que, abans que la presó quedi buida, es començaran a construir els pisos per als reallotjaments. I és que a partir del mes de gener es començaran a redactar els projectes d'urbanització i dels edificis destinats a reallotjats previstos en aquest àmbit per tal de poder anar avançant en la transformació de la zona abans que la presó es buidi a finals del 2016. Continuem parlant de l'alcalde Trias perquè ahir també va inaugurar el centre de salut Isabel Roig Casernes de Sant Andreu. L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, va afirmar ahir que sumant esforços es poden fer grans coses, també en moments complicats. Aquestes van ser les paraules de l'alcalde Xavier Trias durant la inauguració oficial del centre de salut Isabel Roig Casernes de Sant Andreu. L'acte va comptar amb la presència del conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Boi Ruiz, Jaume Estrany, Jaume Estany, gerent del Consorci Sanitari de Barcelona, Raimon Blasi, regidor de Sant Andreu, Cristina Iniesta, delegada de Salut de l'Ajuntament i Pau Vinyes, fill d'Isabel Roig. El Centre de Salut Isabel Roix Casernes de Sant Andreu és un equipament de 19.035 metres quadrats que concentra diferents tipologies de serveis en un sol edifici. Atenció primària, atenció urgent, atenció pediàtrica integral, salut mental i hospitalització sociosanitària. La seva posada en funcionament s'ha realitzat de manera progressiva, L'última fase ha comportat l'obertura d'un hospital sanitari de 235 llits que va entrar en funcionament el 15 de decep de setembre del 2014. L'alcalde va afirmar que la inauguració del centre de salut Isabel Roig Casernes de Sant Andreu és un èxit per Barcelona. Trias va destacar que és un centre innovador i un exemple de la col·laboració entre administracions amb, una, amb uns grans professionals que fan la medicina més propera a les persones. Aquest equipament, amb unes instal·lacions de qualitat, vol donar resposta a les necessitats dels veïns i les veïnes de Sant Andreu, però també a usuaris d'altres punts de Barcelona. El programa d'avui estarà centrat també en el que representa aquest diumenge al 9N, però, a més, també parlarem de la Festa Major de la Sagrera, que, atenció, fa 40 anys. La Festa Major del barri de la Sagrera celebrarà Festa Grossa perquè la comissió que l'organitza fa 40 anys. Enguany es farà del 8 al 23 de novembre en honor del Cris Rei, el patró de la parròquia. La cultura popular del barri i serà ben representada, amb castells de la Colla Jove de Barcelona, la Geganta Sagrarina i tots els actes de foc organitzats per la Colla de Diables. Entre les novetats d'enguany, cal destacar la construcció d'un embalat a la la plaça de l'Assemblea de Catalunya. Els actes de cultura popular de la festa començaran demà dissabte amb la tradicional mostra d'entitats de la Sagrera a partir de les 10 del matí a la plaça dels Jardins d'Els i una diada castellera a la plaça Massades a partir de les 6 de la tarda en què hi participaran la Colla Castellera Jove de Barcelona, els Encantats de Vegas i els Castellers de Badalona. I atenció perquè el regidor Raimon Blasi participa avui a la presentació de la segona edició dels Premis Born Comerç. Aquest matí, al Mercat de la Princesa, ubicat al carrer Flaçadès Nor 21, el regidor de Comerç, Consum i Mercats i regidor de Sant Andreu, Raimon Blasi, ha participat juntament amb la presidenta de l'associació Born Comerç, Marga Domingo, a la presentació de la segona edició dels Premis Born Comerç. El premi Born Comerç és una distinció que es concedeix des de l'Associació de Comerciants i Restauradors Born Ribera, aquelles persones, empreses o entitats que han contribuït al reconeixement i posicionament del Born. L'associació Born Comerç va néixer l'any 2011 i té com a objectiu dinamitzar el barri del Born-Ribera mitjançant la unió dels diferents agents econòmics del barri. Un gran ventall d'activitats, ofertes culturals i l'important trasfons històric han format un espai proper i imprescindible, tot posicionant el barri com un referent local, nacional i internacional, a més d'un punt de benvinguda a emprenedors. Obrim ara àrea cultural per conèixer algunes de les activitats que es realitzaran aquesta tarda als nostres barris. Comencem parlant de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, que us ofereix al taller familiar Pinta el teu mocador. La Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, al carrer de Galícia número 16, us ofereix avui a les 5 mitja de la tarda el taller familiar Pinta el teu mocador. Activitats amb motiu solidari organitzades pel districte de Sant Andreu juntament amb les entitats del Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional. Aquesta activitat s'inclou dins la Tardor Solidària 2014 al districte de Sant Andreu. Serà un taller familiar on cadascú podrà pintar el seu mocador de comerç just i, doncs, aquest taller es farà al Salar Infantil Biblioteca Trinitat Vella José Barbero, que està, doncs, bàsicament, doncs, eh, organitzat, aquest taller, pel districte de Sant Andreu. I hem de dir, també, que cal inscripció prèvia. Ara anem ja cap al centre de Sant Andreu perquè el Centre Cultural Can Fabra us ofereix la conferència i presentació de llibres Fer-se savi abans de fer-se gran. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix avui a les 7:30 de la tarda la conferència i presentació de llibres Fer-se savi abans de fer-se gran. Més grans, més savis, tal vegada no sigui sempre així. És emocionalment ecològic i molt intel·ligent aprendre a ser savis abans de fer-nos grans. Farem un camí de presa de consciència de la mà de noves metàfores d'ecologia emocional. Aquesta conferència va a càrrec de Jaume Soler i Mercè Cunangla i l'entrada és totalment gratuïta. I abans de fer la nostra primera pausa del programa d'avui doncs us parlem del Centre Cultural Can Fabra que us ofereix l'exposició Connecta't amb la Solidaritat i la Cooperació Internacional dels Centres Educatius del Districte de Sant Andreu. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del segre número 24, us ofereix avui a la set de la tarda la inauguració de l'exposició Connecta't amb la Solidaritat i la Cooperació Internacional dels Centres, dels Centres Educatius del Districte de Sant Andreu. Doncs aquesta activitat es realitzarà a l'audit dals Centre Cultural Canfabra, que es troba al carrer del Segre 24 organitza Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional del Districte de Sant Andreu i col·labora al Centre Cultural Canfabra. Doncs ara sí, ara farem una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara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 amb cigonya amb la medalla d'or. En sincrònia i a màxima velocitat te'n vas a l'aire amb una força increïble i a punt de llouret allà. T'ha fat morta i jo vaig alerta. Feim una corba oberta, agafa energia i deixe't només amb siada ballarina passa punta dels patins sona un repassant de Rússia va treure un nou i mig els favorits eren suets i tenien just un nou 75 aixellen ses taules i tots mos en un 10 véns capa jo amb abraces i plores i m'atropitges un peu li demanam a un jutge de pista i si mos voltes a ell, es en directe i ja ho televisen a tots els cinc continents damunt el pòdium amb la medalla mos donem la mà senten pels micros així com mos llasen i dins la tele tu i jo mos besam ballant S'atençó per megafonia Atlantis is coding SOS for love Des del 91.6 de la FM, Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs ja tornem aquí després d'aquesta petita pausa i tal com us dèiem, doncs, l'alcalde Trias eh, va ressaltar que es posa en marxa la transformació de l'àmbit del centre penitenciari de Trinitat Vella que el resultat ha de ser el canvi de tot el barri. I per parlar-ne doncs tenim aquí al nostre costat en Josep Maria López que és el president de l'associació de veïns d'aquí de la Trinitat Vella. Hola, molt bon dia, com estàs? Bon dia doncs explica'ns una mica com va anar el, el, el dia d'ahir perquè va ser molt mogut i vam dir moltes coses no? Sí, bastant interessant i bueno, eren notícies que més o menys ja teníem quasi canalitzades uh, no sé si ho vaig explicar l'anterior cop bueno, el mes de juliol vam tenir una reunió amb el senyor Trias allà a Casa Gran portàvem una llista de moltes sol·licituds entre elles Preament era el tema de, de presó, tema presó i tot el perímetre de, de l'ho conegut com, a, com el projecte Trinitat Nord. Bé, ell va assumir un petit compromís de que havia passat l'estiu sabhauem coses i entre elles ja es va avançar que el primer que es faria seria una, un, ús, un ús temporal de tot el perímetre alliberat de les vivendes de als funcionaris, com sabeu. Eh, d'aquí ve l'acte que es va fer fa dos dissabtes al centre cívic, en el qual es va explicar que a tot el perímetre s'ubicaria un pàrquing, zona esportiva d'esbarjo, parc infantil i àrea de gossos. Bé, bueno, eh, tot això va ser l'inici d'aquest procés i a partir d'aquí la nostra reivindicació anava més allà perquè aquí, com sabeu, es va fer el gran projecte de, de Trinitat Nord, un procés molt participatiu que va haver-hi amb l'anterior equip de govern i que gràcies a Déu es va firmar per tots els partits polítics abans de que es convoquessin les primeres eleccions després d'aquesta firma i nosaltres sempre reivindicàvem que allò se li havia donat un impuls no, no, no es queixàvem que es fessi servir el perímetre sinó que el que volíem fer era començar el procés que algun dia aparentment, i gràcies a Déu sembla -se que ara ja començarà de fet tot això va començar amb la cessió del terreny per part de la Generalitat a l'Ajuntament de Barcelona correcte, correcte va. tot això ara el que implica i segons s'ha explicat i des de mitjans de comunicació i el que se'ns ha explicat és que el, el procés eh, el, el regrupament penitenciari a Barcelona quedarà de la següent manera com sabem, la model desapareixerà i s'ubicarà a Zona Franca, el famós el famós centre penitenciari que no, no es va començar però que sembla ser que ja està ubicat al lloc i ara falta construir-ho. Uh -huh. Això provocarà que la, la model surti, però també s'ha de saber i no s'ha d'ocultar, que el règim obert que quedi, que quedi uh, o que queda uh, uh, la model, cent i escaig de, de persones, vindran temporal, temporalment aquí, al centre obert de Trinitat Nova, i s'ubicaran aquí durant el temps que la model estigui totalment acabada. Bé, estem parlant d'un procés, estem al 2014, donen dades però aquí parlem sempre amb una amigüedat molt gran i els polítics la fan ser sempre. Possiblement aquí parlant de la estigui plana, plana vol dir que ja no hi haurà règiment obert, val? era el compromís que es va, es va fer seu a la, a la, a la visita que vam tindre allà el amb ell, i a partir d'aquí, ara el que ve és un, un projecte que l'Ajuntament planteja i és el següent, que és que ve, és la mà de, de tota la problemàtica. Mm. Eh, clar, esperar tres anys més a que tot el procés eh, es comenci, quan ja estigui tot aplanat, vol dir que portarem nou, nou anys allà sense fer i sense que hi hagi una, paper, una papereria, per compro, ja he vist una papereria. Mm. Eh, el que es pensa fer és... Accelerar el procés de reubicació urbanística de totes les vivendes del patronat, uh -huh. val? de forma que en un plaç d'un any i mig començaran bloc a bloc, o diferents blocs seran si els prioritaris, els més deficients, perquè això ja té el patronat de l'editatge a l'estudi fet, i començaran a edificar vivendes, un uh -huh. cas similar, jo no dic que siguin les mateixes característiques que utilitat nova, si la construï, d'arribar a ubicar. I a partir d'aquí, pues també la gent afectada tindrà un procés de negociació a nivell de veí, de, de, de la situació que, que visqui a la vivenda o al bloc del patronal corresponent. Però bé, bueno, tenim el compromís que, això sí, amb un any i mig el tema de la vivenda les ubicacions de les vivendes de patronal ja començaran a portar-se a terme. És a dir, que abans que la presó quedi correcte, buida, correcte. el començaran a construir els pisos per a l'arrere de llotjament. Uh -huh. D'aquí a que tot això acabi, segons es diuen, si contem el 2016, doncs entre que acabin els 8 blocs que hi ha de, de vivendes de patronal, poden passar 6 anys més. Però bé, bueno, a veure, eh, són anys que es parlen amb molta llunyania, però que evidentment si la gent veu o veiem que allò ja s'està fent doncs és senyal evident de que, de que, bueno, que algun dia acabarà, gràcies sí. a Déu. Sí, perquè precisament aquests dies eh, tot el que és el barri de Trinitat Vella està en obres, sí, no? Sí, no parem de l'obres, sí, bueno, aquí... el paratge de Torné, la Tornó sí. de Trinitat, ara sí, la presó, sí, ara, que no? ara comença, eh, bueno, ja va començar, ja està marcat el carrer Osona, de mm, tram, del tram d'Osona fins, fins a Mireia són trams de carrers que amb la llei de barris no van quedar eh, unes zones específiques per, per acabar-les i és el que últimament patim o vivim o, o veiem. Mm -hmm. És a dir, que abans de que la presó es buidi això seria cap a finals del 2016? Eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, mm. anem a dir que estigui totalment enderrocada. Esperen que sigui l'edat que tu has dit per tornar a dir-te que avui en dia pot passar qualsevol cosa però el que sí que ha de fer és que si no és 2016, igual diem 2016 i ja és la primavera del 2017 però bueno, garanties mai es tenen amb aquests temes de relacionament amb els polítics. Mm. El que sí que podem dir és que ja està encarrilat el tema sí. i que... Correcte, correcte. Amb... O sigui, això sí que és veritat i el senyor Trias ahir ho va fer extensiu i públic no a nivell de petit comitè, sinó que ho a la premsa, mitjans de comunicació, i que hi ha una garantia, i bueno, a més a més, si, si coneixem, ahir mateix crec que van, van acceptar-se els pressupostes de l'any 2015 a la Junta de Barcelona uh -huh. i aparentment mmm, econòmicament algú, algú podem veure o rascar amb inversions que li toquin al barri, cas del uh -huh. carrer, carrer de Ribas que encara estem esperant que la fase més important, que és la primera d'aquí, Mm. Pues que, que comenci a fer-se. Mm. Per tant, eh, suposo que cap mitjans de gener ja es podria dir que està en funcionament l'aparcament... El, després... Sí, els compromisos són tres mesos. Mm. Tota l'obra aquesta, aparentment, el compromís són tres mesos. O sigui es van dir que l'octubre començarien ja a fer-ho, estem mm. a novembre, o sigui, dir tres mesos és, vol dir ja febrer. Uh -huh. eh, torna a dir tot el mateix, aquí els polítics quan parlem és de, eh, més d'octubre que no, que és novembre i així anem corrents, no? Uh -huh. L'àmbit que ocupaven les antigues cares dels funcionaris del centre penitenciari uh -huh. la Generalitat ha cedit provisionalment el seu ús a l'Ajuntament sí. per dur a terme doncs, la urbanització provisional d'aquesta zona Correcte, correcte, l'Ajuntament i, i la Generalitat han negociat aquests acords i bueno, res a dir en el sentit de que nosaltres ha intentat aquí dir que perquè s'ha fet d'aquesta manera el que, el que li interessa al barri és que entre, entre els dos partits mm. i entre els dos estaments es posin d'acord i que això tiri endavant, que és el més important. El que sí que és important és que s'hagi arribat a un acord amb, amb, entre els veïns i, mm. bueno, i l'Ajuntament. No? Eh, a veure, està claríssim que això era una cosa que ens devien de fa molt temps i a la, a la, a la, a, als polítics el que sempre li reclaminem és que Trinitat Vella Ahir vaig dir-ho, també ja és la sortida de Barcelona a Europa. Mm. La imatge que dona sortir a entrar d'Europa lésitament té que guanyar perquè és molt trist que les inversions recaiguin sempre a puestos que veritablement són més cèntrics i no les aguantant. Mm -hmm. Perquè el que és els blocs del patronat municipal de l'habitatge, mm -hmm. que és pensar què es vol fer? És el que t'he dit al principi el que, que faran serà començar a ubicar mm els blocs que en teoria tenen més deficiències a una zona nova, sí. o sigui al voltant de Foranada i Vipara Pedro del Pulgar començaran a ficar-se a blocs, enderrocaran bloc a bloc i aniran reubicant sí. a blocs partida sí. per partida, o sigui que el procés... T'he dit 6 anys per dir una data sí. aproximada, eh? ojalà siguin 3 i això, però clar, donar aquí il·lusions a la gent de que això estarà acabat al 2020 doncs pues no m'atreveixo de a de dir-ho, no? no? Mm -hmm. També hi han els 3.622 metres quadrats de sostre destinats a equipament. Sí, sí, correcte, tot això està dintre del projecte que es va fer amb aquell, amb aquell procés participatiu que he explicat, sí. i a partir d'aquí, amb haver-en altres, el que és que se li ha de donar qualitat, qualitat de vida a la gent que viu allà, sobretot a les vivendes, i a partir d'aquí, quan ja la presó estigui enderrocada, Pues teníem el planeig de tot el projecte de la reubicació, de tot el, de tot uh -huh. el que allà s'havia projectat, centre cívic, casal d'entitats, bueno, eh, un projecte meravellós i això pues, de moment no ho han tocat però que, que està sota la, sota la carpeta de l'Associació de, de Vents i de l'Ajuntament. Doncs una vegada estigui construït l'aparcament i les zones d'Esverjo, a partir d'aquí hauran d'esperar a continuació de, de les obres, uh -huh. que es pugui realitzar d'altres activitats, d'altres equipaments per poder doncs, habilitar una mica la zona aquesta. Correcte, correcte. sí, sí. Uh -huh. Molt bé. doncs esperem que aquesta durada total que diuen de nou anys no, no sigui... Home, esperem que parlar d'una dècada avui en dia és, sí. és parlar de molt temps, mm, bueno, el que sí que estem contents és el sentit de que quan ja veus que això aparentment hi ha diners i comença a moure's, és que ja, ja, a la tretà, ja ha arribat l'hora de que, que alguna cosa li toqui, no? de, de tot aquest pastel. Per tant, esteu satisfets de la visita de l'alcalde i a, al barri de la Trinitat? Bueno, contents, uh, contents i... És, I esperançats. Com... Sí, esperançats. Contents estarem i sirem quan, quan ja veiem que això pues, comença, que esperem mi no. creiem que sí. No? Molt bé. Doncs Josep Maria López, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i això doncs esperem que vagi molt bé totes mm. aquestes obres, tot aquest, aquest plantejament, aquesta reurbanització que es vol fer aquí al nostre barri. No? Bé, bueno, gràcies i adeu bon dia i felicitats a tot el barri perquè per fi això tirarà endavant. Molt bé, doncs moltes gràcies. I nosaltres doncs, el que fem ara mateix és escoltar una de música i tornem. Bueno. Dubte d'en mirant el gran cañón del Colorado. Nigults allargeçats i vermellosos, i el cel se penja una estrella i se fa de nit, i enclint només il·luminat per sa follanya. S'encena esporat i guarda un secret, i llisa un coniat a la llauna. S'adorm, somia, trens i mercaderia, en indis xeients damunt una colina a sa de sa lluna sa desvella, sa aixella, orina i no té son i pensa ballerada western que brons ja veureu quan s'inventin el cinema escura, adesa i tira per sa carretera ja podem ver I un amo tot sol no sempre se basta qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un homo tot sol, s'atuda i s'atença. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? Arriba, dos homots se li traten i li investillen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és el negre de Million Dollar Baby. Do you know? dissimula, se'ls emira, desenfunda, com un llamp i els eliquida, escup i s'allalla en sa se seva vida, sempre en espunt de mira del sèptim de cavalleria. Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, Escolta cada migdia, tot un poble. Doncs, senyores i senyors, hem de dir que ja estem de festa major, així que eh, celebre ho celebrem -ho i parlem amb la comissió de festes de la Sagrera. Precisament tenim a l'altra banda de fil telefònic a l'Agustí Camps, que pertany a aquesta comissió. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, des de quan fa que a l'Agustí Camps pertany a la, a la Comissió de Festes de la Sagrera? Perquè, segons hem eh, pogut escoltar, fa 40 anys, no hi ja? Sí, doncs eh, la Comissió de Festes, més que la Comissió de Festes, doncs des de les Comissió de la Sagrera, la la Sagrera, una vegada passat tota l'època complicada, eh, fa de 40 anys doncs, que a través de la Seixió de Veïns doncs, es va revifar doncs el, el fet de recuperar la cultura popular i tradicional i d'això doncs ja en fa 40 anys, o sigui de la primera referència que tenim de la Festa Major normalitzada doncs estaríem parlant de, de l'any 74. Uh -huh. I tu ja hi eres o encara no? No, en aquella època, encara no hi era, jo podia començar entrar a l'associació de veïns que era primerament qui els organitzava la Festa Major doncs sobre l'any 79-80 uh -huh i bueno, vaig estar en un, un grapat d'anys i doncs, un moment doncs, eh, vaig descansar uh -huh. i ara, doncs, per una altra vegada, uns sis anys, vegada, dintre de la comissió. Sí, perquè segons tenim entès, abans la comissió de festes estava dintre, dintre de l'associació de veïns integrada fins que va haver-hi un moment en què es va prendre la decisió per part de tots els veïns, suposo, de tirar endavant aquesta comissió de manera una mica doncs, desvinculada no?, del que és l'associació de veïns. Sí, sí, com he dit abans, als seus inicis va sortir d'una iniciativa de la Vocalía de Cultura de, de, la de, de, de la Collesa de Veïns. Mm -hmm. Tot s'ha de dir que ja la primera Festa Major de l'any 74, doncs ja va, va col·laborar al Casal Perruquial, a Escolta i a, a l'Escolta de la Jarrera, mm -hmm. per tant, ja des d un inici la, la, la, la filosofia de la Collesa de Festa ha sigut doncs, que, que fos una festa de, de totes les entitats del barri. Mm -hmm. I a partir d'aquí, doncs, en mica en mica, doncs, s'han anat afegint entitats, s'han anat a, entitats, anat a noves al barri, fins que va arribar un punt doncs, que sempre era necessari doncs, bueno, uh -huh. una desvinculació de, de la associació de Veïns. També per efectes legals doncs, tenia doncs, el nostre registre d'associacions eh, tot muntat. Uh -huh. I bueno, doncs, va ser el moment doncs, que es va formar la comissió. I demà doncs, ja hi tornem a ser, no? <ríe> I demà tornem un any més d'aquests, el que fa 40, i uh -huh. seguim demà... Doncs, ja amb el format tradicional dels últims anys començarem doncs, amb la mostra d'entitats. Uh -huh. És un aperitiu del que pot ser la, la festa major. Doncs, eh, el dematí ens trobarem a, a quasi bé aquest any unes 28 entitats de, del barri doncs, a, a la plaça del Gerdindells, a la sala de la Càrrega de Filasso. Uh -huh. I, I bé, doncs, bueno, serà una manera de... de... Per començar, ens ensenyarem als veïns totes les activitats que, que es poden fer a la Segueda i fer al barri a través de les seves entitats. Doncs una mostra d'entitats que aportarà molta feina eh, tant a la Comissió de Festes com en aquest cas a Ràdio Trinitat Vella que celebra el seu 30è aniversari i que evidentment doncs, entrevistarà demà a totes les entitats que realitzen alguna activitat dins d'aquesta festa major. Doncs sí, home, oi, també és una, una satisfacció doncs, que d'entitats de, del, del barri. i d'Espira i d'Espira, doncs, pagin fent anys 30 anys també són molts anys uh -huh. i, i bueno, doncs, també doncs, per part de con també sabeu que teniu sempre el me so recoment uh -huh. i demà doncs, evidentment tindreu feina perquè ja dic, sí. és l'any que durant sí, sí. més anys més entitats que participen a la mostra 28 entitats crec uh -huh. que, que últimament no arribaven. Doncs, so una mica de feina però va, us, us ajudarem. Eh? Don molta gràcies. El que sí que volia preguntar-me és com és que eh, cada any es canvia una mica la ubicació de la mostra d'entitats. No? perquè l'any passat es va fer a la, a la plaça d'Assemblea de Catalunya. També hi va haver-hi un any en què es va fer davant del centre Cívic. Mm, bé, també, també hi va haver -hi, també hi ha hagut algun any que s'ha fet als jardins d'ells, però s'ha anat canviant d'escenari. No? La realitat és que ser pregunta és una mica complicada o difícil de respondre sí. però però sí que és la, la realitat que, que hem procurat doncs, doncs cada, cada any són aquesta és la dotzena edició i intentar fer-la a llorts diferents sí. també t'he de dir que, que bueno, a, després de la mossa d'entitats doncs, ja portem doncs, a, penso que és la, la quinzena perquè si no agafem la, la fotografia col·lectiva de tots els veïns del barri, Entenc. i sempre hem anat buscant un lloc diferent. Mm. Aleshores, uh, últimament, ens, uh, ens sembla que hem fet molt més pràctic ajuntar ubicació de la fotografia col·lectiva amb la ubicació de la mostra d'entitats, perquè ja estem tots un miqueta doncs, més, més a prop d'on es fa la foto. No? Mm -hmm. Aleshores, doncs, clar, doncs el fet de voler fer la foto amb, amb interesses diferents de, del barri fa que també doncs, la mostra, sempre buscant uns punts on, on hi hagi i que hi passi gent, en aquests doncs, centres d'importància de... del barri, doncs, fa que l'anem variant de lloc. Uh -huh. A més, també, demà a la tarda participarà la Colla Castellera Jove de Barcelona, que vindran acompanyats d'altres colles castelleres, i això també és important que ho puguem destacar. No? Oh, I tant, a la, a la tarda, a la, la Blossa Massades, amb massa la màtica del, del barri, doncs, hi haurà la, la quarta diada castellera de la, de la Colla de Jove de Barcelona, uh -huh. que bueno, doncs, sempre aprofita doncs, el diada o al cap de setmana de la mostra d'entitats, el prèvi a la festa major, doncs, per fer la seva diada i també, doncs, per de tancar, tancar temporada i, doncs, això, també convoquem a tothom que estigui, doncs, aquesta diada castellera de, aquesta vegada, doncs, en horari de tarda. Mhm. Uh -huh. I, a més, també hem de dir que diumenge també hi ha alguna activitat. No? Bé, bueno, diumenge per part nostra directament no hi ha una activitat, però bueno, també hi ha una activitat doncs, global que és que ens doncs, animem doncs, a, a que la gent participi doncs, en, aquest, en aquesta festa de la democràcia aquesta festa que la gent pugui decidir en el que es fa a nivell de, de tota Catalunya. Mm -hmm. I de cara a la setmana que ve eh, podem citar alguna activitat així destacable? Durant la setmana, doncs, de mica en mica van va, agafant actes de, de, la, de la Festa Major, hi eh, ha un espectacle infantil el dilluns a la tarda, que es farà al centre cívic, i ha xerrades a la biblioteca també, doncs, doncs cada tarda, i pràcticament doncs, aquesta setmana encara és de poca activitat, ja, doncs, fins al, al proper divendres, doncs, doncs que, que aquest any, doncs, fem una arrencada forta el divendres a tota la Festa Major, doncs, amb, amb el pregó, un sopar, doncs, dedicat a les entitats per ser el 40 aniversari i bueno, doncs, un acte doncs que ens està portant feina, però, però ah. la portem amb, amb ganes i jo veiem ganes que aquest divendres. A més, hem de dir una cosa a destacar, que és que el dia, dia 14 hi ha aquest sopar important a destacar que entraran totes les entitats i també el, el, això, això acabarà fins al dia 23 de novembre. I la cluenda de la festa major és el 23 de novembre, el diumenge, doncs, amb el tradicional doncs, espectacle de, de focs, de, de pirotècnia. Uh -huh. I, i, bueno, I també aquest any també hem de dir, com sempre, doncs, que sempre ens queda un, un aperitiu final, o diguem un... que seria la cursa, que ja com l'any passat la farem doncs, a, el 14 de desembre, uh -huh. que sí que serà doncs, l'acte doncs, de, de cluenda de, de, de les limitats de festa major de, de la cursa de festes, amb aquesta 37a edició de la cursa. Molt bé. Doncs, Agustí Camps, si et sembla, parlem demà i a veure si aconseguim entrevistar les 28 entitats que, que assistiran aquest any a, a la plaça dels Jardins d'Els. Doncs ara veiem i estic convençut que ho aconseguireu. A veure, sí, és, és un repte eh, que ens posem. D'acord, doncs Agustí, Molt moltíssimes gràcies. De res vosaltres per trucar i ens esperem demà a la mostra d'entitats. D'acord, moltes gràcies. Adéu. Molt bé, donc ja sabeu l'Agustí Camps, que és membre de la Comissió de Festes i també pertanyà a la mostra d'entitats, que és la que s'organitzarà demà al matí a partir de les 10 a la plaça dels Jardins d'Els, cantonada amb el carrer Garcillasso, molt a prop de, sí, molt, molt a prop del Centre Garcillaillasso, que és on habitualment donc es fan més activitats durant tot l'any, la la Sagrera. Doncs el que fem ara mateix, una petita pausa, però atenció perquè tornem tot seguit i ho farem parlant del 9N perquè aquest és també una, una data en què esperem que, que la gent doncs, respongui a anar a votar o no segons el que ells creguin més, més convenient. Una pausa i tornem.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 Tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs ja ho sabeu, ho acaba de dir precisament l'Agustí Camps que és aquest diumenge quan es realitzarà la Festa de la Democràcia. Amb aquest títol ja podem, ja podeu pensar de què anem a parlar ara mateix perquè tenim a la trobada del fil telefònic a la Lídia Albaric que pertany a l'Assemblea Nacional Catalana de Sant Andreu. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs suposo que amb moltes ganes, amb molta esperança, amb molta il·lusió, el que en aquest diumenge, no? I tant, i tant. I, i, i nervis, eh? Embarrejat amb emoció. Eh? És com si estiguéssim esperant allò, una cosa que feia molt, però molt, que esperàvem, eh? Uh -huh. Oficialment, potser fa uns mesos, però sentimentalment uh, uh, fa molts anys. Uh -huh. fa molts anys que esperem que arribi aquest dia. Eh? Farem una gran festa i tothom anirà amb la seva papereta a les urnes i tant i tant. Jo, no, jo A veure, jo des de d'aquí no us voldria treure la, la il·lusió però ahir vaig tenir l'oportunitat de poder escoltar un programa eh, amb una televisió local d'una persona que es considera independentista com és el senyor Jiménez de, bé, que ha participat en alguns programes de Com Ràdio i d'altres i deia que a veure un paper en blanc té el mateix eh, significat que, que el que posarem dintre de la urna. No? no sé com ho veieu perquè a veure això tampoc no és una cosa que sigui del tot cert. No? Bé, no, no, sé, no sé què vol dir. Què volia dir? Que qualsevol paper... qualsevol paper que, que, por, que, post, que portem a sobre doncs, eh, té el mateix significat que el que es votarà no. diumenge. No? No, veure, no, no és veritat, això. Sí que no és. No és la diada que voldríem que fos. Eh? Nosaltres mm. hauríem volgut que fos un referèndum per la independència. D'entrada ah. ja tampoc ens agradaven les preguntes que s'han plantejat. Però si sí aquestes mm. preguntes obrien la porta perquè hi participés i que s'hi si afegissin més, més forces polítiques, doncs endavant. Uh -huh. eh, però teni, tenim això i això és una demostració més no? de, de les uh -huh. ganes que té aquest poble de decidir. Uh -huh. eh, i, i, I la gent podrà anar-hi. I sí que és veritat que tots els que volem votar, sí, sí, i estem implicadíssims i volem que passi, però és que els demòcrates de veritat, els de veritat, uh -huh. haurien encara que vulgui un votat, no, haurien d'anar-hi també perquè eh, el, el, és allò, l'essència mínima, mínima, imprescindible, d'un demòcrata és tenir un paper, un, un vot en una mà i poder-lo posar en una urna. Uh -huh. I, I tot el que no vulgui fer això no s'entén, uh -huh. encara que no li donin valor. El valor el tindrà, ha de tenir-lo perquè uh -huh. hi hagi una altra participació, perquè està demostrant què volem. Uh -huh. eh? I ja vindrà al moment aquell decisiu i mm -hmm. no crec que trigui gaire, espero que no trigui gaire, de, de, de fer una, unes eleccions oficials, eh, mm -hmm. sense el constitucional pel mig. Mm -hmm. eh, perquè no, no té cap sentit que es vulgui regular per, per decrets i per, i per, per sentències negatives eh, una cosa que hauria de parlar la política. No té cap, mm -hmm. sentit, cap sentit. I a més a més com és possible que s'estigui desobeint completament la veu d'un poble sencer. Mm -hmm. Parlen molt que si el president s'equivoca, però és que no és el president el que ho està dient. El president ho diu perquè nosaltres li hem demanat que ho digui, per entendre'ns. Ell és el nostre portaveu, mm. ara mateix, que és el president del nostre país. Mm. No tindrà valor en decisiu, no serà vinculant, evidentment que no serà vinculant, però si hauran de vincular les forces polítiques d'acord amb el resultat que hi hagi. Això està claríssim. Uh -huh. sí, per perquè... tant, la, la gent hi ha d'anar, hi ha d'anar, i ha de ser una festa perquè no hi ha una cosa més bonica que poder anar i triar eh, no? i començar a decidir de veritat el uh -huh. futur del país on vius. Sí, perquè tots els pobles, totes les ciutats s'han posat d'acord en, en que el dia 9 de novembre s'ha sortit al carrer no només a votar sinó a, a donar a conèixer doncs, aquesta esperança de que algun que sí. dia puguem, puguem ser independents del tot, no? Clar que sí, eh, si sí, sí més no, el poble ha de parlar. Ha de parlar i només té una manera de parlar al poble, que és a través de l'urna. Mm. És així. I a partir d'aquí començar, perquè estic segura eh, que, que sortirà així, i començar a construir un nou país. Perquè el que tenim no ens funciona. Mm. No ens funciona perquè està subjugat a un altre i no ens funciona perquè està fet amb unes lleis que, que deuen ser del segle XV, com a mínim. Sí. La, la, la ideologia, eh, no la llei, però la ideologia està claríssim I el govern espanyol ens ho està demostrant... Cada vegada cobra la boca. Cada vegada ah. cobra la boca fan un pas d'entrada en la història. No sé, o sigui, no sé aviat publicaran un, de, un decret pel, pel dret a cuixa, <ríe> perquè és, és l'últim que els falta ja. Ara mateix falta un dia i unes hores no? uh -huh. perquè es pugui realitzar aquestes, aquestes eleccions, aquesta votació. Sí, sí, sí. I esperem doncs, que els veïns i veïnes de, de Sant Andreu siguin els primers en acortar se a, a les urnes. I tant, i, tant. I, i jo crec que anirà així. Eh? Uh, uh. Sobretot sobretot que mirin on han de votar, perquè uh, sí que s'estan repartint papers a les escales, uh. però hem detectat errors, no sabem per què, però hi ha errors, i que la uh. gent no pensi que anirà a votar al lloc on han anat sempre. Perquè hi ha canvis, hi ha, hi ha llocs on no, on no hi haurà col·legi electoral i hi ha, i hi ha col·legis electorals nous, en aquest uh -huh. sentit, diferents. Per tant, és important que, la, que, la, que les persones mirin, mirin a, la, a la pàgina web on han d'anar a votar d'acord amb l'adreça que posa el seu DNI. No uh -huh. on viuen en aquests moments, sinó l'adreça que posa el seu DNI. Uh -huh. I si no, tenen el correu de l'Assemblea uh, per preguntar-ho. Uh -huh. uh -huh. El 012 també els ho dirà. Uh -huh. eh, dir, hi ha moltes maneres eh? nosaltres estarem demà a la tarda sí. en una parada a la maquinista uh -huh. a Potosí uh -huh. a Potosí en Ferran Junoll. i tindrem un ordinador perquè la gent pugui anar allà i, i, i consultar on, on li toca a votar I, uh -huh. i al matí serem a la Sagrera que hi ha una mostra d'entitats i serem allà també amb, amb el mateix objectiu a part de donar informació uh -huh. també per, per ajudar a la gent que no sap on ha d'anar a votar Mm -hmm. Això és important, eh? la, la lliçó serà aquesta. És que no, no s'han habilitat tants col·legis com en les eleccions no. No. normals, no? D'alguna manera. Això pot dificultar d'alguna manera les votacions o, o no? Bé, bueno, jo crec que el que tindrem és molta feina. Mm. Eh? Normalment, si no m'equivoco, i uh, a Sant Andreu uh, hi ha uns 35-38 col·legis electorals. Uh -huh. I diumenge en tindrem 14. A la Trinitat n'hi ha dos, per exemple, uh -huh. que ho recordi. Uh, i, I és això. Doncs, uh -huh. clar vull dir, si, si, si els col·legis electorals estan organitzats en funció de la població, si la mateixa població vol votar, uh -huh. doncs, hi haurà més feina. Però, de fet, la instrucció que hi és que, eh, no, eh, tot i que els col·legis tancaran les 8, si hi ha mm. gent o fem cua o a fora que vol votar, no tancarem. Tindrem obert fins, fins que no tinguem cua, per entendre'ns. I després, la gent que per, per motius diversos, de, el diumenge no pugui votar, encara ho podrà fer els següents 15 dies al Palau Obert. Uh -huh. gent que no té el DNI en condicions, o gent que ha estat fora per feina i coses d'aquestes. Hi haurà, hi haurà una, una, una, unes meses de votació al Palau Robert. Uh -huh. Molt bé. Home, s'està treballant força no? molt, des de l'Assemblea. Molt, molt. Molt, uh -huh. molt. És molt. Moltíssim, moltíssim. I aquesta nit tothom, tothom a l'Avinguda Maria Cristina, allà a les, columnes, a les quatre columnes de Montjuïc, Uh -huh. Perquè farem una, un, un gran acte final de campanya i un gran acte molt emotiu i molt bonic i amb moltes sorpreses. Da. Moltes sorpreses que serà molt bonic, ja ho veureu. Uh -huh. I aquí Sant Andreu es pensa realitzar alguna activitat abans de, de, de que arribi el dia nou? No, no no, perquè com que ja et dic demà al matí farem a la segrera i a la tarda i a la maquinista ja vam fer dissabte passat. diumenge passat la festa va pel dret de decidir ja no, mm. no, no, no farem res més, eh? no. acabar d'organitzar-nos, perquè tenim molts voluntaris que van a, a diferents meses. Mm. Eh? I que els diries als nostres oients, veïns i veïnes, perquè aquest diumenge doncs, sortissin al carrer a, a, a votar? Bé, bueno, no, no deixem que ens tapin la boca. Diguem eh, la nostra opinió, i la nostra opinió és agafar una papereta, marcar-la, anar al col·legi que toca i posar-la l'urna. Vull dir, és una oportunitat única de, de, de ser algú, no de, no de ser un, un número més que et manipulen i que et fan anar allà on volen. Hem de dir la nostra per partir endavant. Molt bé. És, és, a, encara que sigui un, un, una consulta que no... Bueno, un procés participatiu, que diuen ara. Encara que no sigui el que volíem, és igual. Tenim això i ho hem de fer servir. Hem de demostrar que és el que volem, que volem votar i decidir. Mm -hmm. De fet, fa, fa pocs dies es va fer una trobada internacional no? amb gent que volia, volien també recolzar aquesta iniciativa, no? Exacte, sí, sí, hi ha molts savis del món eh, amb premis Nobel científics que han dit que on s'ha vist, ons s'ha vist que no puguem decidir. És que ens ho hem d'analitzar, aquesta gent que diu no votareu perquè és antidemocràtic. Analitzeu la frase, "mara meva, és que és una bestiesa dir això, que uh -huh. votar és antidemocràtic, però, però, però, mare meva, és que, mira, em surt una altra expressió uh -huh. perquè no s'entén, no, no s'entén. No votar és democràtic i tant que és. El que no és democràtic és tancar urnes. El que no és democràtic és perseguir la gent perquè vol donar la seva opinió festivament, educadament i democràticament. Això és el que no és democràtic. M'ha... Uh -huh. D'acord, doncs Lídia, si et sembla, veiem demà a la plaça dels Jardins d'Els, a la Sagrera. Molt bé. I eh, diumenge doncs, eh, animem a tots els veïns i veïnes dels diferents barris de Sant Andreu a que sortim també al carrer. No? I tant, i tant. Ja em consta que hi ha, que hi ha col·legis electorals, mm. que a, a l'Àmpada, l'escola i així, han organitzat fins i tot festes, eh, perquè sigui una jornada festiva i una bona excusa per anar a l'escola votar i a més a més participar de la festa això ens està és, arribant a nosaltres és I com ha de ser tot i tant, i tant mm. que sí molt bé, doncs Lídia, bé. ens retrobem demà que vagi molt, demà. Bé. Ah, bé. molt bé doncs acabem de parlar amb la Lídia Alveric que és una de les responsables de que l'Assemblea Nacional Catalana funcioni a la zona de Sant Andreu i ara el que farem doncs, anem directament a la nostra habitual agenda Doncs tres minuts els que ens manquen ara mateix per acabar el nostre programa d'avui. Intentarem conèixer algunes de les activitats que hi han previstes per aquest cap de setmana. Parlem del Centre Cívic de la Sagrera de la Barraca, que us s'ofreix les seves activitats per aquest mes de novembre. El Centre Cívic de la Sagrera de la Barraca, al carrer Martí Molins, Urbintinaus, ofereix per aquest mes de novembre les següents activitats. Doncs parlem de l'exposició La Sagrera Abans i Ara, que es realitza fins al 28 de novembre. La inauguració precisament és avui a les 7 de la tarda i contraposat d'imatges del passat i el present de La Sagrera fetes des del mateix angle, això és el que es podrà veure també. També hi haurà el teatre Les Males Llengües de Sheridan, de la companyia Teatre dels Descosits, que es farà demà a les 9 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda. Doncs també volem comentar-vos que el Sant Andreu Teatre us ofereix la representació de l'obra Torna Robin Hood. Al Sant Andreu Teatre al carrer de Neopàtria número 54 us ofereix fins al 16 de novembre la representació de l'obra Tornar Robin Hood a càrrec de la companyia Teatre Nou. Aquesta activitat es realitza a través de titelles i de teatre conjuntament, són 50 minuts, el dissabte l'horari és de, a 2.45 de, de la tarda, el diumenge a les 12 del migdia i a 2.45 de, de la tarda, aquest espectacles en català adreçat a nens a partir de 3 anys i per, i per un preu de 9 en 50 euros. Més coses a comentar-vos? Doncs el Centre Cultural Camp Fabra us ofreix l'exposició de pintura d'Adrià Martos. El Centre Cultural Camp Fabra, al carrer del Serrera número 24, us ofereix fins al 10 de novembre l'exposició de pintura d'Adrià Martos a l'espai Josep Puta, de Fabra i Coats, eh, al carrer de Sant Adrià, número 20. Els horaris de les visites són de dilluns a divendres, de 5 a 8 del vespre. Doncs la Fabra i Coats també us ofreix l'exposició i l'ex l'exposició i matgeria festiva de Sant Andreu de, de Palomar, la Biblioteca i Nesiglès i Escanfabra, l'exposició connecta les, a la solidaritat i per a més informació doncs, podeu adreçar-vos a www.rtv-efm.com que és la pàgina web d'aquesta casa. Que passeu un molt bon cap de setmana. Adéu-seu! la la vio su libertad 2